Feutonázia osztály Február 2 Valóban ezt akarja? Kérdezi a doki, és a mutató ujja hegyével kicsit fennteptolja az orrán a szemüveget. Tudja, Mr. Torrance, ez nem olyan dolog, amiből utólag ki lehet szállni, ha esetleg meggondolja magát. Ha megkapja azt az injekciót, akkor kampedsz, és egy félre nem érthető mozdulatot tesz a nyaka előtt a mutató ujjával. Az eutanázia nem tréfa dolog. Értem, Dr. Brooks. A kockázatokról és a mellékhatásokról is tájékoztatni akar? Milyen mellékhatások fordulhatnak elő? Hirtelen halál? Kérdezem félig viccesen. Érje meg végre azt a beutalót, kérem. A házi orvosom egy nyomtatványt vesz a kezébe, és ír rá pár sort. Na végre, gondolom magamban. Ennyit tökölni egy nyomvad beutaló miatt. Nem elég, hogy a doki egy órát késett, a váróteremben újabb másfél órát várakoztam, hogy rám kerüljön a sor. Talán elhelyezhetnének a váróban egy televíziót, hogy argentin szappanoperákat nézzenek a betegek. Esetleg keresztletvényeket kaphatnánk ceruzával. Olyanokat, amiken radír van a végén, hogy ki tudjuk javítani az elcseszett szavakat. Vagy jól jönne egy paklik farncia kártya, hogy tudjunk pókerezni és elnyerhessük egymás sorszámait. Az orvos bélyegzőt nyom a papírlapra és felimtolja az asztalon. Már éppen elvenném, de a férfi benkondolja magát és visszahúzza a cetlit. Még fontolóra veheti, kiváló pszichiátereket ismerek, ha depressziós vagy boldogtalannak ézi magát, ők biztosan segíteknek. Szólalt meg végül. Nem akarok pszichiátert, dr. Brooks. A beutalómat akarom. Hát, rendben van, szólal meg a doki, és felé nyújtja a cetlit. Hívja föl a szakrendelőt, és kérjen időpontot. Az költséges papírt pedig nem érdekel. Minden jó, doktor úr. Csattanok fel, és a beutalóval a kezemben az ajtó felé indulok. Várjon csak, szól utánam az orvos. Hány éves is maga? 51, de benne van a számítógépében is. Miért fontos ez? Volt már ön vizsgálatom, Mr. Torrance? Nem, válaszolok, és érzem, hogy kezd felforni az agyvizem. Hát akkor éppen itt az ideje. Ha akarja, most rögtön írok egy beutalót az urológiára is. Valami nagyon csúnya dolgot gondolok magamban, és nélkül távozom a rendelőből. Február 3. Tárcsázok és hívom a szakrendelőt. Nem veszik fel. Próbálkozom még párszor, de semmi eredmény. Hihetetlen, gondolom magamban, és minden egész órában újra hívom a beutalon lévő telefonszámot. Közben felbontok egy üvegitalt. Délután háromkor végre felveszi valaki, és egy női hangot hallok a vonal a másik végén. Szakrendelő! Jó napot, kedves hölgyem! Oliver Torrance vagyok. Bocsánat, hogy megzavarom a pihenésében, de az eutanázia szakrendelésre szeretnék kérni egy időpontot. Szólok fáradtan. Csütörtökön tessék telefonálni a reggeli órákban? Szól ingerülten a nő. – Ezt most hogy értsem? – kérdezek vissza hitetlenkedve. – Az időpont kéréshez is időpont kell? – Igen, uram, az időpont kéréshez is időpont kell – mondja a hang a telefonban, és megszakítja a hívást. Mérgenben megiszom a maradék italt, és elhalszom a kanapén. Február 5 – Szakrendelő – szól a telefonból egy női hönk. Szerintem ugyanaz, mint legutóbb. Jó napot, kedves hölgyem! Az eutanázia szakrendelésre szeretnék időpontot. Kapcsolom! Vág a a hang. Hallom, ahogy újra kicsörök, de csak fél perc után veszi fel valaki. Eutanázia! Hallok egy másik női hangot a vonal túlsó végén. Oliver Torrance vagyok, és időpontot szeretnék kérni a szakrendelésre. Kód van? Milyen Kód ami a beutaló jobb fölső sarkában található, szól vissza a női hang ingerülten. – Ja, igen, mondom. 55-56-321. – Sajnálom, de a mai napon már nem tudunk több időpontot regisztrálni. Csütörtökön tessék telefonálni a reggeli órákban, szól a hang, és én az órámra nézek. – De ma van csütörtök, és még csak kilenc óra, válaszolok ingerülten. Sajnálom, naponta csak öt beteget fogadhat a doktor úr. Próbálkozzon egy hét múlva, reggel nyolckor, szól a nő. Próbálkoztam, ma is, de nem vették fel. Áj valószínűleg ezt már nem hallott az asszisztens, mert közben bontotta a vonalat. A kurva élet, gondolom magamban. Február 12 Győzelem! Ma végre kaptam időpontot. A nyár közepére. <Gyerek> játék lesz. Bemegyek a szakrendelőbe, kapok egy szurit és elalszom. Nincs vagyonom, nincs családom, albérletben lakom. Majd az állampénzén eltemetnek. Ennek örömére felbontok egy üveg italt és bekapcsolom a televíziót. A híradóban a világjárvány újabb hullámáról beszélnek. Tömeghisztéria, gondolom magamban, és töltök még egy dupla viszkit. Július 14. Végre az én sorszámom következik. Az ötös. Üdvözült arckifejezéssel lépek be az ajtón, amelyen az eutanázia szó olvasható. A doki, aki az íróasztal mögött ül, rámordít. Ezt hogy képzeli? Azonnal vegyem fel maszkot! De hát van rajtam maszk, válaszolom meglepődve. Ami magán van, az nem maszk, hanem egy rony darab, szól idegesen a doki. Tessék orvosi maszkot használni, mert anélkül ide be nem teheti a lábát. De csak ez van nálam, akkor menjen le a földszintre és vegyem magának, szól idegesen a fickó. A rohadt életbe, gondolom magamban. Hónapok óta ezt a fekete maszkot viselem, amire bossz feliratot címeztek. Soha nem kifogásolta senki. Lemegyek a liften a földszintre, és borsosáron veszek magamnak egy hülye papírmaszkot. Sietek vissza a rendelőbe, mielőtt ez a kretén befejezi a rendelést, és elmegy. Már itt is vagyok, doktor úr, szólok, mikor újra belépek a helyiségbe. Arcomra próbálok mosolyt erőltetni, de feleslegesen, mert az újonnan vásárolt mögött nem lehet látni. Őjjön le! Neve? Oliver Torrance. Az iratait kérem adját az asszisztensemnek, szóladok, és a billentyűzetem pötyög valamit, miközben a monitort nézi. Én engedelmeskedem, és szemügyre veszem az orvost. Talán 50 éves férfi lehet, alacsony homlokú őszhajú. Igazából az arcát nem látom a szemüveg és a maszk miatt. Nem tűnik éppen barátságosnak. Végre valahára elkezd zúgni a nyomtató, és annyi a lapot köp ki, hogy Ray Bradbury egy hosszabb novellája is elférne rajtuk. Töltse ki ezt a 18 lapos nyomtatványt, Mr. Torrance. Volt alkoholista, vagy elmebeteg a családjában? Hát, volt bőven, válaszolom, de a elengedi a füle mellett a választ. Ha végzett a nyomtatványokkal, az aszisztensemtől megkapja a góckutatásra vonatkozó papírokat kutatás? kérdezem meglepődve. Hát persze, ez a kezelés elengedhetetlen része, válaszolja az orvos. Szemüvege bepárásodik a maszk miatt. Nagy laborvizsgálat, belgyógyászat, urológia, melkas, röngen, fogászat, fülorgégészet, EKG, hasi útrahang, anesteziológussal is kell beszélnie, stb. Elképedve nézek a férfira. Ez csak valami félreértés lehet, gondolom magamban. Én csak egy inekció miatt jöttem. Öh, dr. Brown, ne haragudjon, de ez itt az eutanázia szakrendelés, ugye? Igen. És minek ennyi vizsgálat, ha végül úgyis megölnek? kérdezem. Ezt kikérem magamnak, csattam fel a doki. Mi nem ölünk meg itt senkit. A magához hasonló emberek önként vállalták a kegyes halát. Miután kitöltötte és aláírta azt a nyomtatványt, ez kizárólag a maga választása és a maga felelőssége. A vizsgálatok pedig a kezelés részét képezik. Kezelés? kérdezek vissza, de az orvos olyan csúnyán nézve, hogy inkább elkezdem kitölteni az űrlapot. December 4 az elmúlt hetek és hónapok azzal teltek, hogy telefonálgattam, időpontokat kértem és vizsgálatokra jártam. Mikor úgy gondoltam, hogy a fogászati kezelés lesz a leggyorsabb, tévedtem. Időközben a fogorvost is megfertőzte a járvány, és két hónapos csúszással jutottam be a rendelőbe. További három hónapban telt, amíg az összes fogamat kihúzta, huszonkettőt. Közben mindenféle vizsgálatra jártam. Talán az urológia és a gastroenterológia volt a legszörnyűbb. Endoszkópot dugtak a gyomromba és a seggembe. Szerintem ugye a kábellel csinálták. – Vegyen nagy levegőt, Mr. Torrance, és próbáljon az orrán keresztül lélegezni – szólt a doki miközben azt a vacak csövet próbálta lenyomni a torkomon, de én megfogtam a csuklóját. – Várjunk csak, doktor úr, nem hagyhatnánk ezt ki. Nekem mindentől hány ingerem van a fogkefétől is. Ha lenyomja azt a kábelt a torkomon, biztosan megfulladok, szóltan rémültem. Hogy érti azt, hogy mindentől hány ingere van? Úgy, ahogy mondom, mindentől hány ingerem van, kivéve a pinát, válaszoltam rémültem. Akkor nem lehet nagy baj, szólt a doki, és brutális módon lenyomta az endoszkópot a torkomon. Aznap vérző orral és remegő lábakkal távoztam a rendelőből. Megfogadtam, hogy soha többé nem teszem be a lábam abban a helyiségbe. Már december negyedike van, és ismét az eutanázia szakrendelő várójában ülök. Már megvan az összes papírom. Nincs akadálya, hogy végre megkapjam azt a szurit. Fáradtnak érzem magam fizikailag és szellemileg is. Talán nem tett jót az utóbbi pár hónap. Velem szemben egy kalapos férfi foglal helyet. Velem egykorú lehet. Az arcának baloldala seb helyes. Talán régi égési nyomok csúfítják az arcát, de ezt a maszk miatt nem tudom pontosan megállapítani. Kezében rengeteg papír és szakvélemény. Maga is ide vár? kérdezi tőlem. Ja, igen. Ön? Mi árad van? Ugyanazért vagyok itt, mint maga. Az injekcióra várok. Az ötös sorszámú vagyok. A nevem Morgan. Szól és kezet nyújt. Veszélyes járvány idején kezet fogni valakivel, de mit számít már nekünk? Hamarosan megkapjuk ezt a szurítés vége. Az jut eszembe, van-e élet a halál után, de végül eldobom a gondolatot az padlásának legsötétebb sarkába. Miért? kérdezem. A férfi nem válaszol, egyik kezével a fél arcát beborító helyre mutat. Hát igen, nekem se lenne kedvem ilyen csúf áprázattal élni, gondolom magamban. Maga? kérdezi a sepphelyes arcú pár perc szünet után. Hát, volt a vállásunk és nem is tudom. Meguntam, válaszolok. Nincs időnk tovább beszélgetni. Csengő hangot hallok, és az ajtó fölött megjelenik a vörösen villogó négyes szám. Ez az enyém halványan rámosolygok Morgenre, és feléje biccentek a fejemmel. Mikor belépek a szakrendelő ajtaján, minden ugyanolyan, mint a nyár közepén. Ugyanaz az orvos, ugyanaz az asszisztens, a bútorok is ugyanazok. Fehér asztal, fehér székek, fehér bútorok. Fertőtlenítő szagát érzem. Sok ember írtózik ettől az összhatástól, én nem annyira. Foglaljon helyet, Mr. Torrance. Szól a doki, és a papírjaimat kezdi tanulmányozni. Pár perc múlva szólal meg ismét. Minden rendben, Mr. Torrance, hamarosan értesíteni fogjuk. Hogy érti ezt? Kérdem hitetlen kedve. Nem most kapom meg az injekciót? Uram, mit képzel? Ez itt nem a vágóhíd. Különben is, hogy szállítanánk elinnét a testeket? A várótermen keresztül a betegek szeme láttára? Természetesen be kell feküdnie az osztályra, szól a doki háborogva, aztán az asszisztense felé fordul. Jessica, ütemezzük be Torrance urat mondjuk pff, február végére. Február vége, az majdnem három hónap múlva lesz, szólok kétségbe esetten. Végeztünk, Mr. Torrance, értesíteni fogjuk. Jessica, kérem hívja be a következő beteget. Vörös fejjel távozom a szakrendelőből. Február 27. A korteremben fekszem. A mellettem lévő ágyon morgen fekszik, az éget tarcu. Most, hogy maszk nélkül is látom az ábrázatát, szörnyűbb, mint korábban hittem. Foga persze neki sincs, mert a fogorvosok alapos munkát végeztek. Időközben tegeződni kezdtünk, mert már benn vagyunk a kórházban két napja. Oliver, mikor kapjuk meg az injekciót? Én már rohadt éhes vagyok, két napja nem kaptunk enni. Szólalt meg Morgan. A doki szerint ki kell ürülni az emésztőrendszerünknek. Miért? Halál után az áróizmaink elernyednek. Biztosan nem akarják, hogy összeszarjuk a lepedőt. Állítólag kevés a takarító Na morgen, kérdezhetek valamit? Hát persze, válaszolja a férfi. Mi történt az arcoddal? A sebb felsőhajt, felsóhajt, mint aki nem szívesen beszél erről, de aztán felül az ágyba és felé fordul. Tudod, éppen a városban jártam, mikor az eset történt. Az utcát sétáltam, és egy zebra előtt éppen arra vártam, hogy zöldre váltson a lámpa, mikor sikoltozást és rémült kiabálást hallottam a közelből. Kigyulladt egy iskolabusz. Valahogy feltéptem az egyik ajtót, és felrohantam az égő járműre. Elkezdtem kimenteni a gyerekeket, mondja Morgan révetek tekintette. Baszki, Morgan, ez igaz? Meglepetésemben felugrok az ágyról. Nem, csak vicceltem. Pálinkát főztem otthon, és felrobbant az a kurva tartály, válaszolja Morgan. Pár pillanat elhűlt csend után mindketten felnevetünk. Pár perc múlva már dőlünk a röhögéstől. Talán túl hangosak voltunk, mert dr. Brown jelenik meg az ajtóban. Kezében pár papírlapot tört. – Igazán örülök, hogy ilyen jól érzik magukat – szólal meg gúnyosan. – Megkapjuk végre az szurit, doktor úr? – kérdezi a sephelyes arcú, reménykedő hangon. – Vegye fel a maszkot, ha velem beszél! – förmed az orvos, és mi engedelmeskedünk. – Sajnálom, uraim, de haza kell menniük – folytatta dr. Brown. – Haza kell mennünk? – kérdezem hitetlen kedve. A világjárvány miatt a kórházat lezártuk. Látogatási tilalom lépett érvénybe, és az életmentő műtétek kivételével minden kezelést és művi beavatkozást meghatározatlan időre elhalasztunk. Csomagoljanak össze. A zárójelentést hamarosan átvehetik a főnővértől. Kérem addig várakozzanak az előtérben szól a Doki, és távozik a korteremből. Szomorúan ülünk a műanyag székeken, a pultól nem messze. A jelentésre várunk. Morgan és én néha egymásra nézünk, de nem szólunk. Nekem nincs csomagom, a sepphelyesnél viszont van egy kisebb táska. Megészünk valahol valamit? Töri meg a csöndet a társa. Rendben, bólintok rá fáradt fejjel. Menjünk hozzám, felbontunk egy üveg viszkit. Eláruljak valamit, Oliver? kérdezi a férfi suttogva. Nos? kérdezek vissza kíváncsian. Van otthon egy pisztolyom. Játszhatnánk orosz rulettet piálás közben. Szól Morgen még halkabban. Ez nem is rossz ötlet, mondom, és nézek a társamra. De szekrénytáros. Hogy mi? A pisztoly nem forgótáras, hanem szeklíntáras. Gond? Szól a férfi. Nem gond, ha be, jó lesz a szeklíntáras is. Felelek a táradtad. Jó lenne már távozni erről a helyről. Elindulnánk már morgen lakása felé, de még várunk. Szeretnénk megkapni a zárójelentést. Nem akarjuk itt hagyni, hiszen már három órája várunk rá.